Кирило Кожум'яка Колись був у Києві якийсь князь, лицар, і був коло Києва Змій, і щороку посилали йому дані. Давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя. Нічого робити, коли давали городяни, треба й йому давати. Послав князь свою дочку в дань Змієві. А дочка була така хороша, що й сказати не можна. То Змій її полюбив. От вона до нього підлестилась, та й питається раз, «Чи є, каже, на світі такий чоловік, Щоб тебе подужав?» «Є, каже, такий у Києві над Дніпром, Як затопить хату, То димаж під небесами стелиться, А як вийде над Дніпром очити кожі, Бо він кожум'яка, То не одну несе, а дванадцять разом, І як набрякнуть вони водою в Дніпрі,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 та й прилетів додому, на подвір'я до князя. А діти саме бігали по подвір'ю, та й побачили голубка. «Татусю, татусю, кажуть! Чи бачиш, голубок від сестриці прилетів?» Князь перше зрадів, а далі подумав-подумав та й засмутував. «Це ж уже проклятий ірод згубив, видно, мою дитину!» А далі поманив до себе голубка, Глядь, аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, аж дочка пише так і так. Ото зараз покликав він до себе всю старшину. Чи є у нас такий чоловік, що прозивається Кирилом Кожум'якою? Є князю, живе над Дніпром. Як же б до нього приступитись? Щоб не образився та послухав. Ото сяк так порадились, та й послали до нього найстаріших людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері, та й злякались. Дивляться, сидить сам кожум'яка долі, до них спиною, і мне руками дванадцять кож, тільки видно, як коливає отакенною білою бородою. От один з них посланців. Кахи м'яка жахнувся, а дванадцять кож тільки трісь, трісь, обернувся до них, а вони йому в пояс. Отак От і так, прислав до тебе князь із просьбою. А він і дивитися й не слухає, розсердився, що через них та на дванадцять кож порвав.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 Пішов до князя. Давайте ж, каже мені, дванадцять бочок смоли і дванадцять возів конопель. Обмотавшись коноплями, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що, може, мій пудів десять, та й пішов до змія. А змій йому й каже А що, Кириле, прийшов битися чи миритися. Де вже миритися, битися з тобою зіродом проклятим? От і почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться змій та вхопить зубами Кирила, То так кусок смоли вирве. Що розбіжиться та вхопить, то так жмуток конопелі вирве. А Кирило його здоровенною булавою, як улупить, То так і вже не в землю. А змій, як огонь, горить, так йому жарко, І поки збігає до Дніпра, щоб напитися, Та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, То кожум'яка вже й обмотавсь коноплями І смолою обсмоливсь. Ото вискакує з води проклятенний Ірод І що розженеться проти кожум'яки, То він його булавою луп та луп, аж луна йде. Бились, бились, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів Кирило змія ще лучше, Як коваль леміш у горній, Аж пирхає, аж захлинається проклятий, А під ним земля тільки стогне. А по горах народ стоїть, як неживий, Стіпивши руки, жде, що то буде, Коли це Зміюка, бу-бух, аж земля затряслась. Народ, стоячи на горах, так і сплеснув руками. От так, Кирило, от так кожум'яка! А Кирило, вбивши змія, визволив князівну і віддав князеві. Князь уже не знав, як йому дякувати. Та вже з того часу почало зватися те урочище, де Кирило жив, кожу м'яками.